В таких залишених господарствах розміщалися правління колгоспу, бригади колгоспу, конюшні, коровники, склади і таке інше. Далі пішло по других людях, в кого було більше будівель біля хати, зайви в кавичках, ніби таке, що без того можна бійтися, як вони казали, забирали до колгоспу. Просто розбирали ті будівлі і перевозили туди, де потрібно було щось побудувати для колгоспу. Всі члени колгоспу повинні були здати всі знаряддя для обробітку землі, як плуги, борони, вози, коні, як було у когось дві корові, одну з них забирали і залишалися люди без нічого. Дозволялося тільки одна корова на сім'ю і трохи землі біля хати. І в перші роки існування колгоспу, людям майже нічого не залишалося, тому що. При такому переході, перелом із однієї форми господарювання на другу, ще не все виходило добре. Не було належного досвіду, люди не були згуртовані, а працювали лише без рук, бо не вірили в успіх такої форми господарювання, основаної на кривді, брехні і репресіях. Кроме того, з тієї землі, яка стала власністю колгоспу, Держава повинна була отримати ту долю, яку вона забирала з дачами, що раніше люди давали у приватних господарствах. І те, що колгоспи першими роками змогли виростити своєю безгосподарністю, майже все йшло для держави. Колгоспники отримували за свою працю у колгоспі на протязі року іноді один мішок пшениці за рік. А з цього витікало, що яка плата, така й робота. Лише би день минув, і люди змушені були виживати на тому, що вирощували у себе на огороді. І дякуючи корові, свиням, овечкам, птиці, яких дозволялося вирощувати і тримати, але молоко, м'ясо, вовну, яєчка, з них теж треба було здати державі. З роками... Господарство в колгоспі пішло краще. Купляли техніку, краще обробляли поля, розвинулося колгоспне тваринництво, люди стали більше отримувати на трудодень і стали краще працювати. Десь років 10, в 60-х роках, вже колгоспники зажили менш-більш по радянських нормах нормально. Знову про себе на роботі. Одне літо я відпрацював маркировщиком в лісі, то було ще дуже трудно за їжу. Щавіль збирати я вже не ходив, бо став робітником. Але на роботу їжу з дому не брав, тому що в лісі на котлопункті, це в столові, для робітників готували їжу на обід за малу плату. Одна порція обіду вартувала один крабованець. То було одне блюдо з білих свіжих грибів, які в той же день збирав кухар в лісі, і де знайшли, були якусь кількість бобу. Це варили разом, додавали вже трохи олії, і то було дуже смачне для голодного хлопчини, який находився по лісі і надихався свіжим повітрям. Того 1947 року Милостивий Господь поблагословив наші ліси грибами, як ніколи раніше. І опісля за всі роки дотепер такого не було. Благословив особливо білими грибами, щоб голодні люди, поки дозріє новий урожай, могли харчуватися з лісу. Стільки було грибів що кухар за якісь дві години назбирав стільки білих грибів, що з домішкою бобу годував десятки людей. Я підріс за таїто і гарно поправився. Пам'ятаю, як ті, хто давно мене не бачили, були приємно здивовані, що я так швидко підріс, поправився і гарно виглядав. В тій порі зі мною на роботі стався був дивний випадок. В одному кварталі вивозили машинами метрові дрова з долини наверх до гори. Де вже біля неї, біля дороги, складали ці дрова в штаби. В тому кварталі, звідки вивозили ті дрова, дороги як такої не було. І машина з дровами їхала просто поміж пні та дерева. Від дощів були калюжі і машина густа буксувала, утворюючи в болоті глибокі колії, які тут же наповнювалися водою. Їзда по такій місцевості була важкою і небезпечною. Я йшов знизу вверх до дороги, де були робітники, які розвантажували і складали ті дрова. Мене догнала машина, навантажена доверху дровами, і спинилася, щоб підібрати мене, бо ми були всі там знайомі. Я вискочив на підножку кабіни і ухватився рукою за відчинені вікно дверей кабіни і поїхав. Їхати було близько. Так ми, робітники, на робочому місці завжди при нагоді підвозилися. Коли ми приблизилися до бригади робітників, які на нас дивилися, я враз побачив в їх очах такий переляк, що їх обличчя помінялися від жаху. Вони всі як один дивилися на мене, в ту ж мить з машини, яка переднім колесом потрапила в глибоку вибоїну, в колі впало важке поліно. Всі з полегшенням і здивуванням ахнули. Коли ми вже спинилися біля них, вони майже разом і одне, і теж вигукнули: вигукнули. «Никодім ти в сороці народився!» Як Бог тебе зберіг? Та що чудо гукали інші. Вони всі бачили то, чого не бачу я. І шофер не міг того бачити. З верхушки навантаженої машини зірвалося товсте важке поліно. Від того, що машина гуцала по тих вибоїнах, нахилялася то сюди, то туди, і гупу яму. Ось. І, значить, зірвалося тому товсте важке поліно, яке падало прямо мені на голову. Але перед самою головою, наче якась села, відвернула його у сторону. І я був неушкоджений. А могла статися трагедія. Від такого удару по голові я міг впасти травмований та ще й під підзабні колеса машини, перед якими я був. Я розумію, що то Бог Мене зберіг, щоб я залишився жити і не був травмований. Дякую йому за це і по сьогодні. Довго і багато розмови було між робітниками з цього приводу, то для них було боже чудо, щоб врятувати мене від травми. Та моя доля в моїй робітничій біографії повернула по-іншому. Чомусь я приглянувся нашому старшому бухгалтеру пункту, в якому я працював. Він одного разу говорить мені, «Никодем, ти не хотів би зі мною працювати в конторі?» Я здивовано перепитав, «Що ви маєте на увазі?» «Маю на увазі, щоб ти переходив працювати до мене в контору». Я йому відповідав, «Я не маю відповідної освіти, і ще дуже молодий а він добродушно і лагідно мені говорив, «За освіту не переживай, а я би хотів, щоб ти погодився на це. Тобі буде краще, як в лісі. Декілька місяців будеш учнем у мене, а опісля займеш посаду статистика. Твій оклад буде трохи більший, як ти тепер отримуєш. Вже буде 360 карбованців, але за те наживеш професії. Я хочу тобі зробити добре, щоб ти не Обривав одежу і взуття по лісах, під дощами, по снігах і зимою в холоді. «Погоджуйся. Я переконаний, що з тебе вийде хороший конторський працівник. Я подякував йому і попросив дозволу подумати і порадитися про це дома. Дома мені не заперечили, а навпаки, сприйняли це як удачу. І я опинився на роботі в конторі, яка була недалеко від нашої хати, всі, хто заходив у контору з місцевих і приїжджих начальників, дивувалися, дивлячись на мене, що в такому віці хлопчина береться за таку роботу. Але старший бухгалтер був мій покровитель, заступався за мене і пророчив усім, що я успішно працюватиму. Так і було. Я старанно працював, мав дуже гарний почерк, розібрався в премудростях статистики, і через пару місяців вже працював статистиком. Десь через півтора року моєї праці я вже розжився і зміг купити собі акордеон, то вже був не на 49 басів, як той перший, а на 120 басів з переключателями на різні тембри. Я до музики був небайдужий і мав велику приємність і насолоду відкупленого акордіона. Десь через рік наша контора переїхала в село Петрівці. Нашого району, тому що ліси в нашій місцевості, які можна було рубати і вивозити, повивозили, і працівники лісу пересувалися далі, де було ще що різати. А їх конторі теж потрібно було пересуватися за робітниками. Це для мене було вже по-другому, вже не вдома, а на віддалі 20 кілометрів від Кам'янки. Я змушений був жити там, тому що додому ходити далеко, а автобусів тоді ще не було, щоб їхати. Мені потрібно було десь найняти для себе квартиру, де б я міг жити. Додому я вже міг приїжджати тільки раз на тиждень, в неділю. Туди з кам'янки возили робітників машина, в понеділок рано туди, а в суботу вечором звідти. Це грузова машина. В тій порі мого життя у мене відбувся такий випадок, якого я за все життя більше ніде не зустрічав, і я хочу про те описати. Там, в Петрівцях, коли ми переїхали з конторою, нам дали місце для неї у двохповерховому будинку, і контора наша мала бути на другому поверсі. Той дім пустував, ніхто в ньому не жив. На першому поверсі одне приміщення займав продуктовий магазин, а далі всі кімнати були порожні, декотрі і розвалені. Це ж було після війни, коли ще не все було відбудовано. На другому поверсі ми зайняли велику кімнату під контору, а всі решту кімнати пустували. То був дім якогось румунського пана, який під час війни втік, а все його господарство залишилося. Переїхавши туди, ми весь день розставляли столи, шафи, упорядковували всі документи, приспособлюючись на новому місці. Я не мав часу десь піти, щоб пошукати собі квартири для житла. І вирішив тієї ночі переночувати там у тому домі, просто в нашій конторі. То було літо і тепло. Якраз після роботи ще прийшли до мене мої друзі, які працювали в лісі, і по якійсь потребі зайшли до контори. Це були віруючі хлопці з нашої церкви, Гуцуляк Степан і Горилович Віктор. Нам була приємна наша зустріч, і ми домовилися, що і вони зі мною пересплять в тому будинку, щоб ми були більше часу разом. Все одно вони мали спати десь в якомусь гуртожитку в лісі. Коли ми пізні вночі помолилися і лягли спати, прямо на підлозі. Були потомлені і позасинали міцним сном. Але вночі, крізь сон, я чув якісь звуки, наче щось гремало, стукало, ходило. Та я не звертав на те особливої уваги, тому що нас було троє, а спати дуже хотілося, і я далі засинав. А ранком, коли ми піднялися, стали перепетувати один одного – чи всі чули ту громотню? Виявилося, що так. То була дійсність, але що воно було, ми не знали. В день, коли я говорив з людьми з того села, я розказував їм, що спав тієї ночі в конторі і що там ходило, стукало і запитував їх: "Хто там ще є?" Вони, сміючись, мені відповідали, що тут їм нечистий, що там живуть якісь духи, що лякають всіх ночами. Я коли те почув і нагадав, як то було минулої ночі, то повірю, що це правда. А квартири для себе я ще не знайшов і мав намір ще ту ніч переспати там же. Але я вже мав спати саме без товаришів, і мене та думка не покидала, як воно буде. Але я думав, я закрию на ключ вхідні двері від контори, щоб з тих других кімнат та коридорів нічого до мене не зайшло. Світло не буду гасити, засну, а там хай собі ходить і грюкає, що мені до того. Я, віруючи, якихось гріхів, чорних, страшних, не натворив, щоб сатана мав владу наді мною, і все буде добре. Та все ж думка в моєму розумі засіла, що тоді мені чистий і я трохи почував себе до вечора заляканим.